Du hører på God Helg med Gros og Gunnstreit hver fredag klokka fem. Hej hei, hei! Hjertelig velkommen til God Helg med Gros og Gunnstreit. Okay. Ja, det var veldig bra. Vi har blitt det programmet her. Mm. Hjertelig velkommen, du som er på vei hjem fra jobb, på vei til jobb, du som er på jobb, Hjertelig velkommen. hjertelig velkommen Hjertelig velkommen til dere som hører på podcast litt i hjertekant ja. Og i reprise Yes Alle er hjertelig velkommen, for her er det plass til alle Her er det plass til alle, her er en åpen dør Ja, nå har vi akkurat lukket ja, men glem det Vi, Fredrik, har hatt en utrolig bra sendeplan, løkt opp Ja, vi har. det har vi, vi har mye gøy som skal skje Vi har det Ja Skal vi nevne i fleng? Det må vi gjerne uh, Vi har en ny spalte på gang det var den nye spalten, fordi vi spiller Lyden av Grimstad. Og hva var Lyden av Grimstad? Det kan dere tippe på, så så røper vi det i slutten av sendingen. Ja, vi vi husker det. Men vi, har, vi sitter altså og i oss et eller annet kult nå, som lager denne lyden. Eller så er så noe gøy fra butikken. Mm -hmm. Vi kan nevne såpass. Ja. Opprinnelig ikke fra en butikk? Nei, fra et asiatisk land. Ja. Tror. Jeg håper. Jeg håper det. Men nå skal vi ikke gå for langt inn på den spalten der. Vi har en ny spalte som heter så mye som... Det kan, si Nei, det kan vi ikke si enda. Men vi har en ny spalte som... Ja. Eh, vi kan hente litt at det er mange medier som har den spalten. Ja. For den er såpass populær. Så en gøy spalte. Veldig gøy spalte, og den er like aktuell hver bid i dag. Det kan du si, det var bra. År etter år. Gleder deg til den. Gleder deg den, den tar vi senere. Og så har vi konkurransespalten, der vi skal kåre en vinner og to kinebiletter. Og ja, vi skal ha ny konkurransettelig. Og ny. Har du et spørsmål for Lure, Fredrik? Vi har et uh, godt spørsmål for Lure, da. Hei! Uh, og så har vi spalt der «Å er det som skjer», der vi ser igjennom vår lokalavis Grimstad-adressetidene, slashgatt.no, yes. uh, og um, der skal vi ta for oss hva som har i kommunen siste uka. Og i går, altså aviser i går på torsdag, ja. for det er jo den som vi tar utgangspunkt i. Ja. Uh, når vi spiller bingotrommelen for åpe sier, ja. og så snap, så ja. leser vi «Hadigreie». Ja. <laughs> I tillegg så har vi jo spilt inn en sang, det har vi også. Og denne uka så er det en klisse sang, er det det, Fredrik? Det er en litt sånn den heter jo When You Say Nothing At All Åh, oh, det er nesten klisse til Veldig klisse til men, men det er, er... Har litt av mora Ja Men Apropos sang Ja Vi har veldig mange bra sanger den her vi... vi har mye Litt, ga... litt gammelt Kan mm. vi kalle det gammelt Hva du som gammelt, typ Fredrik? Type 2006 Ok, du er ikke heller enn det Jeg er ikke det Nei Jeg var født til 2005 så... Ja, stemmer <laughs> Stemmer det Men, men Vi har sjanger for kan nevne Ben for å teise om det. Ja. one direction. Ja. David Winehouse. Ja. San, Sandra Lyng. <laughs> jeg kaller bare Sandra, Sandra Lyngdal, men nå heter hun noe annet. Haugen, ja. Haugen. Sandra Lyng Haugen. Mm. Uh, og så har vi Ellie Goulding. Og så har vi noen tider som ligger på lur. Vi har mye. Mm. Til og med en grimstatist har vi da. Det har vi jo. Og vem det er, kan vi røpe senere i sendingen. Det, så det må dere også tippe på. Ja. Nå skal vi over på første spate som har no med hva du har gjort denne uka, Fredrik. Ja. Og vad har du gjort denne uka? Jeg har vært og sett på en film. Ok, ikke si mer enn det, for nå skal vi høre en sang, og nå vi først går over på tema helg, ja. som dette programmet handler om. Ja. Så, du sitter kanskje i firmabilen din, klar for å høre på en sang, og sangen du hører på, det er... Hvilken sang er det for Heim for the weekend av... Coldplay Tidligere denne uken Så Fredrik, Fredrik Film oh, ja. <laughs> uh <-huh. laughs> ja Flott sang Coldplay du Ja, og fin intro til <laughs> nye <sparten år>. Kultur, <laughs> <Laget for> det nye spalten vår Kult tur eller rolletur Ja Vi, uh, Jeg uh, har vært og sett på en film uh, en, uh, en, en god film mm. Som heter så mye som Superman vs. Batman Oi, oi, oi Dette er en sang, ikke Nei, en sang Dette er en film Ikke av The Avengers Ikke av Marvel Men Justice League Og DC Comics eh, Altså, kan vi kalle det Erkrivalen til Marvel det her? Um, altså, hvis du spør meg Så er jeg veldig dårlig på akkurat de her superfilmene <laughs> Ja, men vi kaller det Erkrivalen til Marvel det her Ja for her går alltså handlinga ut, uh, og ikke uten å spoile alt for mye, uh, Superman har uh, vært en snill man, men han har jo ødelagt byer etter byer etter byer i sin ferd med å redde verden. Superman? Ja, okay. det synes ikke Batman uh, slash Ben Affleck noe om. Det skjønner jeg godt Ja Heter, heter Superman Helt nye uh, baby Heter Superman Ben Affleck i serien? Det Nei Det er okay. bare Ben Affleck Som spiller uh, Superman Batman i serien Det er akkurat som på filmpolitiet Du ser skuespillende til deg Ja Ok Da skal jeg ikke bestyre med Ok Ok Ja Han sier ikke om det Batman altså Han uh, går ut på et oppdrag Å prøve å drepe Superman Men som mange vet Så er det ganske vanskelig Med tanke på at Superman Praksis talt er udødelig Så uh, Veldig spennende film Absolutt anbefaler å gå og se på den i Grimstad Kulturhus. Mm. Uh, skal vi gå rett på tegningkast, eller? Ja, um, hvordan vil du foreta et tegningkast? Jeg tror vi, jeg tror vi tar som, vi, som forrige gang, vi tar Bingo Trommel først, okay. og så tegningkast etterpå. Alt i alt, en veldig god film fra min side. Feil vei, Ellen. En veldig god film fra min side. Uh, og anbefaler den her til de fleste. Vi ser hva tegningen kastet. Tegnekast 43 43 der altså Fra Bingo Trommelen Det var Bingo Trommelen sitt tegnekast Mitt tegnekast er uh, Så mye som en um, En femår mm. Ikke en alt for sterk femår uh, Filmen er litt forutsigbar uh, nei, nei. Som uh, sånne superrettfilmer jo skal være Altså det skal ikke være alt for lett å forutsige Nei, alt for vanskelig å forutsige som skal skje Men den kunne godt hatt litt mer Spennende overrusselser og så videre med. Så femår der altså Åh apropo femmer. Her kommer Sandra Lyng. <laughs> ja, får hun komme på 50 plass i då Ja, det var det. Jeg mente. det jeg mente. Mm. Um, ja, det vette. Sandra Lyng har oss altså. Moonrise. <laughs> Åh oh, Sandra Lyngdal. Nei, Sandra Lyng. Ah. Sandra Lyng Lyng um, uh, til uh, Mornavise eller Moonrise. Mornavise, <laughs> Moonrise. Åh oh, sa vad de här små grejerna vi spiser på ja. vi ska Kan jeg, du kan du kasta dem Ja, ta emot. Oj, oj, det. Ba ba. Den leden der kommer vi til å avsløre i slutten av sendingen. Og det her så spennende for deg. Veldig spennende. Ok. Nå har vi hørt Sandra Lindbrand, og vi kommer nå og skal høre en annen sang senere. Men imellom der skal ja. vi prøve å si noe fornuftig. Fordi vi har jo et fantastisk kulturhus, som alle, som nå i helga var vi vi på, um, på russrevyen. Det var vi. Du var på fredagen. Ja. Vi, begge var jo på generatpråden. Du ja. var på fredagen. Ja. var på søndagen. Ja. det var råkult. Ja. Ja. Noen ting var jeg ikke helt fornøyd med, Selvfølgelig Men vi skal ikke begynne der Sånn er det Sånn er det å lage Men det var veldig, veldig fint Og det viser bare at kulturer som brukes det er utrolig mye Veldig gøy, gøy. Mm. Så eh, Fra noe gøy til noe annet gøy Ukens premiere Huntman oh. Og ha Grand Hotel Hæ? Huntman? Nei, Huntman Åh, ah. oh, da ble jeg skuffet Ja, det var noe superhelt film <laughs> Ja, jaktemannen eller noe sånt Ja Så er det Grand Hotel Uh, som er det Åh, oh, den har jeg lyst til å si uh, Det er jo Atle Antonsen som spiller i Åh, uh. oh, han er så vittig Spiller gården nå, eller? Uh, han spiller, det tror jeg ikke ah. Nei, dessverre, dessverre. Ah. Men Gareth Deitsvold som var i Grimstad Og holdt uh, Terje Vigen spiller Hei! En liten uh, omtale Den forferdelige, nei <laughs> Den forfengelige alkoholikeren Aksel Farstad uh, Sjekker inn på Ganghotell for å skrive Og for å dø Men planene hans blir forstyrret av en 10-åring med Tourette's det eneste de har to har til felles er at de er vanskelig å like, og at de begge søker tilflukt på det samme hotellet. Mens Aksel vil skrive sin siste og beste bok i fred, stikker Noah av fra SFO for å slippe, slippe å bli minnet på om at han er verdens minst populære 10-åring på grunn av sykdommen. I resepsjonen på Grand Hotel venter begge på receptionisten Hanna, men Hanna har et problem. Noah skal ikke være på hotellet. Og Aksel har ikke dekning på kreditkortet sitt. Bytter du æren din nå, eller? Ja, nå starter jeg som han er visan uh, på uh, Askepott. Det dukker opp en uh, uventet løsning. Og i løpet av uh, en uke oppstår det et vennskap mellom Noah og axel, Som forandret en møste. Ett vennskap mot alle oss. Regi. Eril Frølich. Skuespiller. Atle Antonsen. Vera Vitali? Håkon Tømmer Gerd Eisvold Arthur Berning Og Tone, og så kommer ikke en gang ned på navnet Fantastisk heia, heia, Tone. Heia, Tone. Heia, Tone. heia Tone Heia Tone Og se på, kom, kom dere på Kulturhuset og se premieren Om dere vil se mer av det såkalte kulturprogrammet Så gå inn på grimstadkulturhus.no, er det ikke det, Ellen? Jo, eller på og, ja, ja. Gjør det, ja, gjør det Og titt der og bestill billetter på nett, og yes. bestill billetter på duka. Og, og vinn billetter her. Ja! Veldig bra, Fredrik. For det kan du vinne i slutten av sendingen på yes. konkurransespalten. Men først skal vi høre en sang. Og nå er det jo fredag, og kanske er det mange som jobber på fredagen og i helgen. Ja. Men kanske er du en av de få heldige som får fri. Ja, det er det. <laughs> som... <laughs> ja, det er du. Som har mulighet til å ta det litt chill. Hva er da bedre enn å høre på Bruno Mars sin Lazy-song? Hva er det bedre enn å høre på Bruno Lazy-song? lazy der, altså, av Bruno Mars, den er fengende, altså. Veldig fengende en Ja, og nå tar vi steget inn i vår nye spalte. Og hva heter den, Fredrik? Den heter Dan i dag. Dagen i dag? Og det er jo en spilte som sp En spilte, veldig fin spilte spilt bror, For dere som liker spiltmel Men vi har en, det er altså som er veldig kjent I de fleste i medier ja. Og du som går med i kommunikasjonen ja. på Dalske, ikke Dalske, men i Erndal På sammeider Sammeide. ja. Du um, heter det S Media Medier, eller medier A-R det heter medier och okay. kommunikation det, det fikk vi strekk beskjed om faktisk så det eh, heter ikke media? Ikke media, okay. men jeg kaller det medier selv Du gjør det ja, og ja. jeg tror det alltid heter media Ja Da lærte du noe i dag jo. Da du da noe i dag, kanskje er i dere lyttere, og så lærte dere to lyttere som hører på oss i dag Ja, ja. dagen i dag, dagen i dag, skal vi bare begynne? Ja, handler, for i dag Hva handler dette om, Fredrik? här handler om, jeg har funnet en nettside som er www.dags.no Dagen i dag står det på overskriften uh, Jeg skal rett og slett fortelle litt om dagen i dag Hva har skjedd dagen i dag på uh, andre årstall enn bare i dag altså 8. Uh, april Ja Og uh, ja. ja Hva har skjedd dagen i dag har det skjedd så mye gøy Det er, altså, jeg begynner rett på ja. Det er fredag, 8. april Det er årets 99. dag Det er uke 14 99. dag? Ja, i morgen da er det altså 100 dager hey. Det er 267 dager enn av eh, 2016 Og da er det ca. 260 dager til jul Ja, sånn cirka Sånn cirka hey. Det er det altså um, Ja skal vi se om vi kan finne gøy her i dag? Ja, det må helst være noe gøy Det må helst være noe gøy Sola går upp klokka 06.21 i Oslo i dag Ok Eller gikk opp, og den går ned eh, 2019 Rundt sånn 20 2030 20, går altså Sola ned i dag Det er såpass, ja Kristian Denine ble i 1818 dansk konge <laughs> Øy, Gratulerer! Eh, og så har vi noe annet gøy eh, eller ikke så gøy Koffie Annan eh, Blei født eh, Det er veldig gøy Han, Han ble født Han ble født Koffie yeah. ja, okay. Annan I 1938 Ja Koffie og koffie Koffie og te Koffie og te Koffie Ja, nettopp Koffie Annan Ja Fjernsynsteatret i NRK Ble åpnet etter Et års prøvetid I 1960 Fjernsynsteatret <laughs> Og Great. Julian Lennon En britisk rockermusikker Ble født Kan du gjette hvem sin sønn det hvem sin sønn Julian Lennon Jeg tipper for at det er John Og hva der? Eh, Asiata Det er John Lennon sin sønn yeah! Han ble altså født i 1963 eh, Pablo Picasso døde i 1973 Okej okay. Og eh, har vi noe mer gøy som skjedde? Det ble røykeforbudet ble vedtatt For alle utesteder fra 2004 hey! I denne dagen Hej hei eh. ja Ja det var det. Det var det. Du, det var dagen i dag. Hva synes du om det er spalt da, Fredrik? Jeg synes det er en gøy spalte. Det er ja. litt gøy å vite litt sånn, uh, fakta om dagen. Og litt dypdykk i historien. Neste uke så kan vi kanske ta med uh, hvem som har navnet da og sånne ting. Det må vi gjøre. Ergir og Ugur og sånne ting. Det, det må vi finne ut da. Men du, Fredrik, ja. nå tenker jeg at du trenger en pause vi for nå å ha tilbake. snakkehøla gått i ett her. Vi må gå tilbake. I love your cantal på engelsk We have to go back We have to go back Back to Black av Amy Winehouse Ok <laughs> Vi hørte nå ganske mange artister via har og litt Vi hørte blant annet Amy Winehouse med Back to Black Back to Black Dette fulgte av Ellie Golding med Burn And we're gonna let it burn, burn, burn Og til slutt Callie Ray Jepsen med Call Me Maybe Hey, I just met you And this is crazy, but I don't remember, so come in, maybe. <laughs> og vinneren er Steffen Jakobsen med What She Wants, <laughs> som vi skal høre senere i selgeren. Yeah, yeah, yeah. Litt trall der, trall, det blir fint. Litt trall, ja. Og nå, mine damer og herrer, nå er vi altså på eh, den spennende og mest interessante spalten, jeg vet om, i detta dette sekundet. Uh! Nemlig «Åh, er det så skjer!» «Åh, er det så det så skjer? Hei!» <laughs> Og det er flott, det. Fordi at uh, i går var det torsdag, og da var det 7. april, og da var det uke 14, og 161. årgangen av Grimms adressetidene, nummer 39, og løshåg 20 kroner. <laughs> Fantastisk! Har du noe lærk du leser der? Men? Nei, bare en avis. Ja. <laughs> Nå foresida preges av at det er suksess med Stein, Gratulerer Stein, <laughs> og eh, altså de ska sende 70 000 tonn landvikbok til Danmark. Da blir danskene fornøyde, for derfor er det endelig noe som er høyere enn eh, Møllerhøy, som er 2 meter høy. Gratulerer Stein. <laughs> ja, gratulerer Stein. Så, så eh, har vi også en som dyrker harsj på verandaen. Oh. Det er veldig dumt å hyrke hast på hverandene, blant annet fordi det er litt dust å gjøre, for det, det andre så er det veldig enkelt for politiet å se. Ja, litt, litt kjedelig det her. Hva sa hva? ta det sammen en 62 år gammel kvinne. Ah, ja, kan, ja. Kan ha vært en misforståelse. Sånn er det. Det er jo fine planter å gjøre, Det er jo det. Det, er det. det ser vel litt ut som sånn der eh, ormegress eller sånn som vi hadde før ja. i tida. <laughs> ok, glem det der. Så, har var det paradeplaner. Og det var Barnebokfestivalen Men nå skal vi inn og se visa Fredrik, du sitter nå med bingotrommelen Ja, for første gang i det historien Det her er en liten verdenspremiere Fredrik Ros har altså bingotrommel ved sin hånd Ja Uansett hvor mye jeg har jobbat i radioen i bingon Så har jeg aldri faktisk snurret på den her bingotrommelen Så det her er et stort deluk for meg Jeg sitter og på den Jeg har veldig spente fingre Trommel Takk for det du snurrer riktig første vei også. Første gang. Du snurrer ikke. Nei, vet litt. Du snurrer riktig første gang. Hvor mange sider har vi, El? Vi har en nettesum av 24 sider. Da begynner vi første side. Bingo-trommelen trakk side 13. 13. Hva er det som skjer på side 13, El? Da blar vi opp. Oi, oi, oi. Veronica Maggio skattes kral, men det er på 27, så det kan vi ikke lese. Heian! Hmm. Ja. Siden 13, det er altså hatt vartet opp med bryllupsfest på Fevik, og, og her, her er bra. det altså eh, noen som har gifta sig i 9. klasse. Nej det var bare etter ålderspill, ah. men eh, det er altså i 9. klasse der de har eh, grupperne i 9. trinn på Fevik skole valgte ulike tema i kokkekampen. Så de har altså hatt en kokkekamp der de har laget litt eh, kaker og der de har lagt eh, guttefest. Vinnerne var altså guttekveld, bestående av Mikkel Flam, Elia Songe, Kristoffer Østereng og Andreas Nygaard. Her var det mye kjente navn Fantastisk Og det er klart i vinet uh, Og her er det også veldig kjente uh, Kjente kokker på besøk Som skal avgjøre det Skal vi gå videre? Vi går videre ja. Vi trekker et nytt tall Det var altså vi se Hva Bingo Trommel trekker i dag vi ja. har side 16 nå Side, side 16. 16 kom opp Skal vi se og det er på sportsiden, og det var 605 som løp lysløypa i regnet. Fantastisk! Terren karusell gikk på dem småneder da. Jeg må da? si at jeg blir og slett stolt av å komme fra Grimstad. Men da har jeg et spørsmål til du, Fredrik. Ja. Er du såpass stolt at du løp selv? Nei. Nei. <laughs> Men du er stolt av alle som løp? Ja. Og stolt av de som var til stede og så ja. på? Ja, og stolt av de som ikke løp. Ja. For jeg løper ikke selv. Og du tenker at det var 605 som løp i lysløypa i regnet? Hæ? Det er ganske vilt. Ja. Det må ha tatt ja, det var ikke så mange som heia på meg når jeg løp. Det var ikke så mange som heia på meg i vinteren når jeg løp gjennom lysløpet. Da var det mange på ski som sa sånn, kan du ha ut ja, men det er veldig rart det er når du det, det var mange som klager. Ja, men nå var det så kjempegod stemning. Ja, flott. <laughs> Vel, så vi, ta side, vi tar en siste side nå en siste side. Velkommen til dere. vi trekker, og det kom en uh, flott ball, en, en liten blå ball. Det ble side 5. Side 5, det er tidlig avisa. Og da er dramaturgien ganske... Uh, Nei, så spennende Her er det mye gøy Vet var hva, Ellen? Ja Da stemmer jeg for å gi blad over til eh, side 8 Side 8? Og der tror jeg det var litt gøy med en annen artist som skulle på skral, kan det stemme? Det var på side 7 Men altså, på, for å si det, på første på side 5 Så går de inn på, for å prøve med leksefri skole Tror du på det, Fredrik? Tror du det er smart? Eh... Um. Jeg har, jeg, jeg må ærlig si, jeg har alltid stått litt for det der å ha kanskje en time ekstra av skole, og ingen lekser. Ok. Men det er min sak. Det er din sak. Din Nei. private sak. Det ja. er nok litt motsatt for at jeg hater å være på skolen, eller hater når jeg var mindre. Jeg hater jeg er ord, men jeg trivede ikke så på skolen, for at jeg hadde så mye folk å snakke med, jeg måtte bare hei, hei, hei, hei, sånn at jeg fikk ja. noen jobber. Så jeg måtte liksom gå litt for mig selv og begynne å jobbe. Uh, men, så det har vi to her, Er ikke det flott å sitte i samme rom Fantastisk en sånn, det er, ideologisk Det er godt for å være litt uenig, ja. Men på side 20 så kommer vi Ronica Maggio til Skral Og Skral i år Det gleder vi så gøy Det er altså 12. juli Det blir bra Fredrik det blir bra. Men nå må vi komme oss av i programmet Og høre en sang som kommer nå ja. Og det er din ynglingsgruppe Det favorit mitt favorittband eh, favoritt One Direction som slo igjennom med denne sangen «What makes you beautiful?» uh, Det er ikke så mye som skal... Nei, uh, «What makes you beautiful?» «What makes you beautiful?» «Yeah.» oh. «That would make you beautiful?» Jeg synes den ikke... sangen er så fint, synes det bandet er så fint. Ja. Nå er det jo bare fire, nå det ikke fem lenger. Nei, det er ikke det. Han enig ble jo vel narkoman noen greie. N nei, han bare slutta. Nei, jeg har hørt at narkoman. <laughs> ok, han har jo en sang, uh, Ja. Ja, som heter Pillow Talk, altså pillesnakk. Oh, ja, ok. Hæ? Ja, ja, ja. ja. I, rest, I rest my case. Ja. ja. <laughs> Alright, nå, nå skal vi videre på... Neida, Fredrik, det er si han er sikkert ikke narkoman, Fredrik. Ok, nå skal vi videre. <laughs> uh, og konkurransespalten er så godt i gang som den kan være. Ja, vi har jo hatt en uh, gjennomgående konkurranse i, uh, se i serien, holdt og på å I sendinga. I sendinga. Skal vi avsløre hva det er for noe vi spiste? Hva er denne lyden? Hva er det, Fredrik? Liden er jo Alan. En sukkerdert. Eller sugarpiece, som de kaller det her Sugarpiece. Sukkerdert er altså, takk mm -hmm. til alle som tippet det spørsmålet, ingen premie på Nej Nei, dessverre, men det som dere har fått premie på, ja. er en egen vi kommer til nå. Og det er ugangskonkurransu. Og siste uke så var spørsmålet, i og med at vi er på generalprøven på Russrevyen, hva ja. heter Russrevyen? Og det er 14 som har sagt oh. uh, hva det uh, tror var svaret. Og 14 har svart riktig Det var for Grimstad på juli igjen Fredrik, nå er det 14 Vi trenger et tall Mellom 1 og 14 Ringer, ringer du in Jeg ringer in. Og vi ja. ser hva det kan bli Skal vi se Du er på det Vi prøver, prøver å trekke Vi får veldig, veldig mange gule kuler her, altså. Det skal vi ikke ha her Vi må også ha en blå kule Og det er 14, Ellen Er det nummer 14? Det er 14 Den siste som Skal vi se Da ser på Facebook-sida vår og akkurat nå så er nummer 14, Miriam Hausevik Jonsen. Gratulerer Fantastisk. med seien! Fantastisk. Gratulerer til Miriam Hausevik Jonsen. Miriam, du er på jul igjen, og må sykle ned til Kulturhuset og ta ut to eh, kina-billetter. Du? På mandag. Ja. Et eller etter mandag. Eller etter mandag. Flott! Ja, da skal vi høre en sang som heter... Nei, vi må først sette en, et nytt spørsmål, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, Ellen. Og spørsmålet er... Denne uka var det en festival i Grimstad. Ja. Som har fokus på barn. Og ja. bøker. Ja. Hva heter festivalen? Hva heter altså festivalen som har barn og bøker i centrum mm -hmm. Altså en festival om, om det. Og ja. nå skal vi høre en Grimstad-mann som synger om hva damer si vi har. Er det du Nej, det er ikke med. Det er ikke med. Det er Bamsen fra Grimstad. Bassen fra Grimstad. Steffen Jakobsen skal ta litt for oss. What you want? Wow, Steffen <laughs> <laughs> Steffen Jakobsen er altså <laughs> Jakobsen med basen fra Grønta Og vi har det så gøy her i studio ja. Nå nærmer vi å slutte av sendingen, Ellen Ja, men før, det, før vi går på siste spaltet, Fredrik Ja, før vi går på siste spaltet, ja. Så kan dere høre oss Om dere ikke har fått med dere hele sendingen Så kan dere høre oss på Facebook-sida vår mm. Like oss der Trykker på linken med podcast Mhm Følg med på podcasten Eller reprise i morgen Eller reprise i morgen Klokka to i morgen Ja Og nå er det sist på alt det Og uh, det er en sang vi har spilt i denne uka Som er veldig klissete Ja For Ron and Keating Ron Ja, yeah, han er veldig klissé Ja Og den sangen vi har spilt inn Det er jo fordi at vi og du skal spille i et bryllup senere i år ja. Det er en veldig klissete sang Ja, veldig koselig Og derfor har vi hørt litt på denne artisten Og vi spiller When you say nothing at all En veldig fin sang Bosteret. God helg! Vendemier. God helg! Alright. It's amazing how you can speak right from my heart. We are saying love you can light of the dark dress me I can never explain what I hear when you don't say a thing the smile on your face let me know that you need me there's a truth in your eyes saying you own There's a touch in your hand Say you catch me wherever I fall You say it best When you say nothing at all All long I can hear people talking out loud tries as may you can never define what's been said between your heart and mine Woo! the smile on your face let me know that you need me there's a truth in your eyes saying you'll never leave me the touch of your hands never i fall cause you say it best when you say nothing at all put smile on your face let me know when you need me there's a truth in your eyes saying you're There's a touch of your hand that'll catch me Wherever I fall You say it best When you say nothing at all yeah. You say it best When you say nothing thine oh